إيه يا قلب اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروض عل حزنا يضمحل إيه يا رح اسكبي دمزما في كل دل واغسد القلب الذي ضج صدقاً وابتهل الحمد لله حيات العالمين صلى الله عليه وسلم وبرك العالمين لله الحمد والألحي والسحيح والمتبير الحمد للإحسان إلى يوم الدين ساسي قولنا السلام عليكم شريعتنا السنانية treba da krasni lijepo ponašati. Osnovi sve nas, pogotovo oni, ako ih žele da pozivaju druge, da odlovo učer da vojam vjerujem, jer moraju biti lijepo ponašanje kako bi drugi prokrih materijalnih. Moraju biti lijepo ponašanje upođenja s njima, kako bi im bili uzor na onome ih potučavaju. I moraju biti lipot ponašanja zasigurno, kako ne bi stvorili lošku sliku o islama. Ugotovo tako je da smo onaj koji želi odpozivati, on je moj na to da je Mi tu kažemo ahlak, to tako. Na tom piše ahlak zelena. Ahlak. kada bismo se znali na riječnih aračkog jezika. Na govor islamskih je kao ahlak. Šta je ahlak? Misli se na ponašanje koje je ostalo dio tebe. Koje je svojstveno tebe. Kad se kaže lijep i misli se na lijepo ponašanje koje je ostalo dio tebe. Svojstveno tebe. Odnosno da prevedem da nije da se ti prednemažiš. Kada si s nekim lijepom zaophodiš, to ne znači da se ti njemu pretvaži koji je lijeko konašanja, onaj kome je svojstveno da se lijeko opodi prema svima. Se kaže lijeki aštavati, misli se da je to postalo i očavljeno. Nije dakle tamo s nekim, kako je u malo sati, odio iz mojh sača. Svo vrijeme, mojaš. Neko čovjeku je postalo svojstveno takav, toliko odgojio se kako želi ali završi od spritke svoje predavno. Dakle, ne možemo reći ja sam ovakav i pričan sam i ne mogu se mijenjati. Ja imam primjer, nećemo se nađutiti, nadam se kada ona životinja nije ista prije desure i naša sure, Onda, ljudi koji imaju razum ne mogu pravdati se reći ja sam ovakav i ne mogu se mijenjati. Kada se ona može promijeniti, onda da sigurno ljudi se Paze, moramo toliko omijenjati da to postane bilo nas. Lijepo ponašanje nije neko ponašanje u se ti predvaraš. Predvaraš pred prije, kasne i začina vidjelo poslije. Ali ako se budeš lijepo ponašao, to postane bilo tebe. Takav ćeš uvijek vidjeti. sa svakim. Mi je reklam, ali? ali je to da kažem, napisao sam knjigu poslaniku, ali sam otpelke nekih između 35 i 40 temata, kako se odhodio sve kategorije ljudi koji su ga okruživali. Prije svega kako se odhodio svojim gospodari, jer kad se govori o po ahlako, ponašanju po ugođine, govori se o zvijevosti ahlaka. Naše ponašanje ugođine smo naše gospodara i naše ponašanje ugođine smo obnovnih robova Kako se odhodio smo svoga gospodara, kako se odhodio smo vjerovjesnih zaposlenika? Govorio je danas, to njegova braćina, govorio je da je ona tako, lijepa građevina. Primjer mene, moje braće vjerovjesnika je poput čovjeka koji je sagradio građevinu, poput koje ljudi ovilaze i diraju se, pa na jednom uglu nedostaje cigla i govori kakva li je lijepa ova građevina samo još ovaj cijel, kad ja sam tako cijel. Dakle, on nije rekao, ja, ja predstavljam tu građavanju. Ne, oni su građali, građali, građale. Ja sam došao samo da završim toljač. Govorio bi da onaj koji kaže da sam bolji od Junusa, i ne metri, Potom, po tom poslaniku se toliko i ne znaje. Oni su za Junu spominje se to što se spominjeo kod Panova, ilike, kroz Kospani znamo, nijekoliko ko tamo nešto detaljnije izučava. Pokažu, ksimi aboli od njega tajraži. Pokažu poslani tak, njesto. I broje drugi pnijed, kako šo uchodio na svoje schava, kako šo uchodio z pram drzemiju, z pram drzemiju, z pram drzemiju, z pram svoje bieze, z pram svoje uročaje, kako šo uchodio z pomomadni, z pram stari, z pram njimu zni, z pram siroma šnji, z S nevijednicima, s ratnim zarobljenicima, nevijednicima koji se bolio protiv njega, nevijednicima koji se nisu bolio protiv njega. Kako bi se otvodio s lice mjernije. 40 leta kategorije. Dakle, takav je bio, sa se isto otvodio. Poznat ovaj slučaj, ali to ona ima Amra ima, a svakuj je friško primio islamu. Nakon toga poslati, ali Sadocan odmah postavlja zavad komandanta, bitke. To se njemu svidluje. Drago mu bilu, kaže, sigurno mu puno volim čime postavio za komandanta, idem da ga pita. Koga voli su? Kod ljudi, kaže, a išu. Koga ne više voliš? Ljudi, kaže, a išu. Me pitan, to, I pitao i to u za žene, pitan i to u muškarcu, kaže, u A kaže, lijepo priča sa i sve smješnja mi se od lice. Možda sam ja najboljem u vekra. A koga poslaniča vodiš nakon u vekra? Boga najbol na vera, kaže osmano, sam da mene ne uspomene na zadnje mjeste, na da svijeta slava i mene na kraju spomenu. Takav je sa svima, čak nakrej sa ovim novi muslima, s nima se odhodio, na najlepšim načinom. Takvi treba mu biti bih, onaj kvrdi, da slidi, ko sam ikal Mohamed Ali, sa rocam treba, da se svima na najlepšim načinom. Mislim je tbrej nemaže. Jer zasikuju na mir, to pa Jel's ka To što je riso, počeli se dana da prima govora. Kaže se da nećete duge zadužovati svojim novcem, već da zadužujete svojim lietim po našem. Ne, maš ljudi malo dalako. Tako da čovjeko Matiš kada tu ima jednu dovinu, možemo da ima i drugu dali, možemo da da. Možemo da Ali da možeš lijeku pomaš nam za bol. Na to napred da bude mu lijek da se odgojimo, toliko da to bude svojstveno namre. Ne govorimo, ne može se to mi, živčan i ovakvim, svi to možemo. Kako se to mi? Kako odgojiti se? Imate li jedni ponašanje? Definitivno. Na prvom mjestu možemo se upoznati sa žarijetskim tekstovima koji govore o likom ponašanju. Znaš sigurno ono što čovjek vam osjeće, da nešto od sebe ostitni osjeći od tebe, tebi Hapa i usrebala, koji je rečeno, ha, nesposoban i onaj ne koji A već je nesposobnjak, koji je onaj koji ima pa dozvoli sebi da ga izbija. to čuvaj, možda se sad neću. Lijepo se otvoditi. Jedan od da zadržiš vracu u sebe, da se volimo, da se propomažemo, da se poštujemo, jeste da se lijepo otvodimo, da biramo riječi jedan drugom. Kao to, to ćeš zašli da imati napod. Allah subhanahu wa taala je tako ne znam za ima prop u Kur'anu ana nije objavljen u džin. Takvim sada. A tu seka. Ja vidim al-din al-aman. Prikoja je u Kur'anu. O vjeruć se smjes devet. O ljudi. Spomnite se hartcep. Ja beni Adem spomnje pet. U džin Propisi dolaze svi. Znači, mogu ja živjet sam, kojem živjet s Kaže, ona radijal maho, za ne ima većih dobra, da je rato čovjek ovako islamom dobro brata. A u obliku radijal dobro brata da ga sveši. Nama je da ga izostateš. Kaže, ali radijal maho s problemima, bolje od samca pojednica koji smatra da nema problema. Kaže, vidiš, braćom, komoliš vaki, ne, opravda, ispravljajte glavu te zagorenih kući dođeš od njih. Bolje je nego da se izdvojiš sam, jer šeitan jede kao što Vuk jede, izdvoji novcu i šeitan, vlak povratnik, jedno od dvojice je dalje, iako i dvojica nisu svi dobrojni. Dakle, sve ovo na kraju se vraćamo na naše opođenje. Ako je rečeno poslalniku ali s 82% oni nas hali i se razbižaju tebe, da mi smo prečini. Smo njih tako ovih kao shavi. Hvala nemole nas ljudi toliko košto su voljali oni poslani Nema Nemaju toliko interesa od nas košto su oni imali. Ali će oni razbježati. Definitivno. Mi budemo i grubi, osori. Ne budemo virali da riječi jednih drugima na svakakav način se odsleduje jedni prena drugima. Definitivno. Neće će se razbježati od nas. A u su nas. Da se spasili oni sigurni propasti. Otravao sa obirhata. Tako? I shavi koji te jedni drugi istinu, da poručujete jedinom Potrebni su nam, da ti naši deređa uđenom, či ono ti podučim, ti čekaj staninu, kaožem ti podučim, a je življevo, aj sa mnom možje, a već je on djeđa, sutra ja polisti, Sve takve sa mnom liepim ponašanjem. Doškoš na Isluhu, da tako dobro poznam hadiski, vi i dođi, da čovjek sa liepim ponašanjem dostiže sterpené deređa, ono tako ih stalo hladnia stalno posti. Kada se kaže stalno klanja i stalno posti, na se misli stalno klanja i stalno posti? Dobrovoljni? dobrovoljni post, a noći namaz. Kada se kaže na onoga koji stalno klanja i stalno posti, pod postom se misli na dobrovoljni post, a pod namazom se misli na noći namaz. Noći namaz je najbolji namaz na tom obavezni namaz, a najbolji namaz na tom obaveznu Vesozi, čovim, salimim, pa našim dostižem svihta. To tako koznam hadis, vičer je jedna, čega hafza ahmetom tako posponjeno, prvje vječi, u santi kar mih, savo samotno su bilo, kada je ušao u, v dino rekao je, oj, ljudi, ljuhedastavšu selam, wa atpimu ta'an, wa osilu l-arham, O ljudi, širite selam, razivajte selam vjernici. Kada bi samo malo bolje razmislili o selamu, ja ne znam da bi bilo drugi znamjenci za selama. Marhaba, sabahedula, šamhaedula, dje se ili šta ima, sve prije selama ili da ima selamanika. znamo šta selamam, porušujemo jednih drugima, definitivno bio bi selam, ništa bio. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sa ovim ričima tražim od Allaha za tebe, ti i za mene. Tražim za tebe spas od svakog zla, od umjavu i na hljetu. Esselam je ste čistoća, nešto što je čisto. Jednog dana bih dželovala livnih imena je Esselam onaj koji je čisto od svake manjuca ja tražim za tebe čistoću od svakog zla zlata. Allah sačuva svakog zlata dana, na družnjaku i na hirutu i tražim ti svako dobro. A to dobro se postiže samo sa Allahim rašmetom i Allahim breketom. Ne može čovjek stratiti nijedno dobro djelo ako mu se Allah nesmijelo, ja bih Allah ne dadi breketom. je dakle, jednim drugima to želimo iskreno srca. Zato je i došlo, kada je u Hadisu kod Buharije, kada je upitan poslanik Hranih celostalno, ko su lepri ljudi? Oni koji nazivaju selam i onome koga znaju i onome koga ne znaju i koji hrane glade. Jer poručuju pa ovu iz srca, da mu žele svako dobro i žele ga zaštiti i sačuvati od svakog slaka. Kada također došlo u kod Buharije, kada je drugi, najbolje što je dala to ljudima, jeste lijepo da Najbolje što je zato ljudima, svakako misli se na toj djeli, jeste najbolji ponašanje. Budeš njimao lijepo po našem je u hadisu, ne za onim što te prošlo od ujavnika. Kaže poslanik Alihi salatu sami, četiri stvari pod koga se nađu, neka ne neka ne za onim što ga je prošlo od ujavnika. Sitkul hadith. Da, govori isti. Zatim, hebzul emanat. Ljudje ko vjeriti da čuva, emanete. Emanet vjeri. ono što je preuzeo da vlaha zatim, ono što je preuzima od ljudi. Hrstom hrub, lijepo ponašanje i čistoću ishrane. Koga da ima ovo četvero, neka ne želi zadonja želi da kaže ovo četvero je prijetnilo da vladovi svega što ne dje. Da govoriš istinu, da budeš oda vladovih robov koji vole istinu ljubivih koji čuvaju emanet, a vratimo se na ajete koji govore o ispunjavanju, vrijednosti ispunjavanja emaneta i prole vjere Koliko su opaste taj ajete? Vekao sam sinu, se to bih pažao, mene K'o hoće neka pa njegovit, pa njegovit, K'o hoće neka posti i neka posti, nema vjere, ono i nema emaneta. Ono i nema povjerenja, taj nema ni vjeru. Lijepo ponašanje i čistoće ishrani da jedeš halalno. Od ishrane mnogo šta povisi. Zatim, kako da izgradim kod sebe ponašanje nakon što sam se uprostalo sa šedinskim tekstojima u kojima mi Allah obećava istinsko sliđenje poslanika Alija sallatu sallatu sallam, da ću biti njegovom najdraži roč, da ću biti najbliži njegovom poslaniku Muhammedu Alisa, što da ću ući u žene imamo šta što je spomenut. Da ću postići teređa onoga stalno klanja, stalno postići. Mm -hmm. Na prvom mjestu svakako dola. Što god nam rađa, treba, što god nam treba, to tako i na duljavku, Allahu pripada nezrašeni primjer i na duljavku kad nam treba idemo Tražimo i je, rekamo ono što nam treba, ne sedimo ukoći i čekamo, doće od nje, neko će nam dati. Idemo I gdje je moj kod sam tražilo, trebamo trebamo ono. Što nam treba, tražimo od Allaha. Oslanik Arisa sam tražen, a ulovom on, kao što si uljepšao moj izgled, uljepšao je moje ponašanje. On, iako je rekao, sad njega to isti ti dan, posebnom stepenom rada. Mi, dakle, to trebamo, stavamo. Ovom i svaku drugu domu. Sve što nam treba, tražimo od Allaha. I nemojmo ne prestajati u to. Tako, je. ja imam običaj reći kada nešto ti treba, kada nešto ti treba. Prvo se Allaho obrati, padnimo na seždu i nemoj prestajati tražiti od Allaho da te osjetiš tegovu u prsima. Pogotovo ako ti je to vrijedno. Pa nemoj brati. Znamo obilaziti vrata i vrata, potrošiti gorijeva i gorijeva, potrošiti vremena i vremena, obilazeći ove ljude i tražeći vesel, ali ne možemo 5 minuta na seždu biti svojne gospodari tražnje, hvatni Allah na sržu i dobi Allah, tražnje od Allah, da hnevsi šalakšanje u krsima i radoviske. Allah će ti da. Nakon toga gorba, moramo se voriti s sotom. Da bismo izgradnili lijekni konašeni, moramo se voriti s sotom. Moramo se voriti s sotom. Kako je došlo u hadisu, innama ilmu bit ta'allom, innama ilmu bit ta'allom. Doista, znanje se postiže učinjenje. Neće nikog otvoriti na glavo, istrpati igotovo. Hard disk, negdje uglaciti igotovo. Neutralost manju, savijeti koljenom. Čitati, učiti, pitati. Ponadljati, ponadljati, rankati. Radi, prenositi drugim, da bi se to sve učestilo. Isto tako, blago, strpljenje, blago se postiže sa srednje strpljenjem. Kao što doiska znanje se postiže traženjem, isto tako blago se postiže strpljenjem. Kako su naši predvodnici govorili, mnogi govor imaju, borio sam se sa svojom dušom toliko i toliko godina da bih na toga užival toliko i toliko godina. Borio sam se. Kaže Šafija, naučio sam dvije stvari, jedna od tih je. ako ne zaposiš dušu dobrom, ona će te zaposliti. Zatim, obračun. Obračun je vraćao ono što nam je i itekako potrebno. Moramo se obračunati. Svaka firma, ne znam, svakva radlja, svaki koji želi da uspije odunjavku, stalno papirologa. Papirologa, stalno se obračunali, nismo ono preći. Pitanju je hirak. Koji je dječan, koji dođe, nima više poradka. Zato papir je ovdje. Obračunavaj se. Danas sam bratu rekao to, nisam trebao. Sutra, ako ga sretnjem, raštu halala i popravit ću svoje ponašanje. Danas sam uradio to, nisam trebao. Neću išti. Obračunavaj, dan sam poslupio tako. Hadis kaže da treba tako. Bog da isutreću tako. Stavamo svoje računano. Za svakog stvar pa i za svoje ponašanje. Kao što oni žele profit i mi želimo profit. Kao što oni obračunavaju odnos i mi obračunavaju. U ovom je velika korisa. Čovjek kada se obračunava uviđa svoje propuste, uviđa svoja dobra djela, u dobrim djelima odlučuje da nastavi u propustima da ih popravi. Onaj koji se ne obračunava misli da je najbolji. Sigurno. A onaj koji ne ide nikada doktor, misli da je zdravlji. definitivno kako uljepšati svoje pomašanje, da se družimo s ljudima i to pomašamo se družimo s ljudima lipo ponašanje. Če si bil ostali grup, oni se razbijajo. Hm. Ste verj, ver pokon našo na posvoj tvoje blizine. Moriš da idej do da se područi, pod A došlo je majstor tako. El barku ala dini khalideh fa yandur ahadukum in khad Doista je čovjek i na kažu u komentaru, na djelji, baš doslovno i na ponašanju onoga s kojim se druži. Na dobro gledajte svaki od vas, kim čovjek, sonu, sonu, s kim se druži. Doista je čovjek na djelji svoga prijatelja s onim s kim se druži. To je osoba slava ličnost pa svako ima oticaj na njemu. Druži se i poprima od onoga, poprima od onoga, od svih. Zato neka svako od vas gleda s kim se druži. Definitivno. Nakon toga, da iščitavamo biografije prije svega poslanika Ali Saoto Senovi, kako su so odhodio Saovi, kako su so odhodio sa Zatim, zhave, da iščitavamo Mihajo biografi, je poznato nam je, kako su so bili, šta su so bili prije islanovi, tako. To so su znali, za devet, za pustili, za korpe, to je. Grubi bili, ali se so promijenili, kako su so promijenili. Dakle su mi hodži. Staj je do nego. To je trenutno samočitan. Da čitamo ko su bili šta su bili. Ovo priča o zbratu Abdullah ibn Omar, molje O čemu je poznat? Sa. Ko je to moj pomak? Si, Omar ibn al-Khathabani. Si, Islam. Kada je rođen? Kad je ibn islam? islam. Treće godine po poslanstvu ili rođen. Primio islam kada je bio, učinio hidžru kada je dolao. Poznat je po dosvjednom sliđenju sunneta. Ashab za koje kažu da je najdosvjednijim sliđio sunnet poslanikar iz Salatu VIII. Poznat su ovom brojni detalji iz njegovog života. Neki ga pored, da je pretjerival u tom Kaže njegov sluga, tako napija, često se spominje u Amskom tako pod napijodibnomer, navija, jer je onaj koji koristan, kaže da biste mogli vidjeti, a to koliko slijedi iz sumnja tu detalja preko niste djevnuti. Pa hm. ono je poznan slučaj, jedne biljke u džami, u meštiru, sjedi i drugi osnovati se u dvijelu sam pojba. Od skočio i izašao i nakon kratko gledanje vratio se i sjedio. Ovaj koji je sjedio do njega prepao se, iznenada skočio od dola. Daže, šta ti je bilo, šta, zašto to si to uradio, ukud si izašao, kaže, ne znam. Ču. Ti, ti si taj koši ovaj to radiš i ti ne znaš. Kaže, ne znam, vidio sam poslanike, ali sam da je jedan put ovako skočio, izašao i vratio sam. Ne znam, če je to radnje? Ovo je poznat i onaj detaljno tako kada putuje u karavani, ispred njega, iza njega ljudi, putuje na svojoj lagalici <coughs> i od jednom putu u lagu. Mišta. Da ima čudno bilo iza ovdje, normalni svi prednje ima čudno, kaže, bilo što to radiš. Kaže, putoval sam s poslanikom, malih iselosa, i bio tako kao i iza njega. I ovdje je bilo stavlo, i bila grana, i vidio sam ga ovdje na ovom mjestu, tako se sadno da provođuje grano, ispravio se. Nastupno. Kaže, dola, nema stavla, stavlo, to, nema grana, to je na interesu. <laughs> ja sam ga vidio ovdje, da se ovako sadnuo, ispravio. Kao je bio? Kaže se da je, je, da je prenio mnogo hadisa od poslanika ali i slobacom. je živio i za njega 60 godina je prenosio hadise. Da bio u ovu posebanu i badenu. Kao vidim, je, slijedio, je bio u njegovom današnju. Kažu u njegovom biografiji da je 60 puta obodio hrši. 1000 puta obodio umro. Da je robova kupio i pustio i na slobodu. Da je hiljadu konja kupio i i dao na putu, u borbno na putu. Da je znao da podijeli, na jednom metru su na jednom skupu krpu vlatnika, srebranjaka. Pa jedne bilo djedeće je i podijelio, kažemo, njegove sine, baboka, ta kabelu vlaka, Allah primio tebe, I kaže kada bi znao da mi je samo ovaj jedan dirhem u Kabulu. Da mi samo jednu seždu u Kabulu, a ti malo bi Mi se odgovorimo sa nešto ne imamo, da imamo, da smo mi takvi dirhem bilo. Niko rano. Pogledaj njih. su djeli? Ajža, ja moram da vanha djeli u danu kojem posti i ne ima što da ih trani. Kaže sluškinja, Na kraju, kada je vidjela da je podijelila ogromnu svotu, ponio se tijestotine hiljada dirhima, kaže da si ostavila makar jedan dirhenda, što se za istar kaže da si me napomenula, možda bi joj rad. Kaže, urobe imam zuvjer, njesev 32. Urobe je drugi, drugi. vidio sam je, kaže, kako dijeli se na deset hiljada dirhima njena baja, njena vrta, sada je bio pokrpen. Slavo zatim. I kada čita šlapku o nima, kako su vjenka, kada tu pridži, še i tante sloho, čim se mi mamo ochot pridži nema čim ne, nemaj mleki. Znam jedno, kaže mi ulica, kaže, mi je pitanje, više ulasko u džemnicu, mi je pitanje, da ređa u džemnicu. Ktože zasluje, više nije, raze suňu, kaže u džemnicu, više nije pitanje džemnicu, mi je pitanje, da ređa u On od samo jednu svečbu, kada bi znao da bi u njemu karoliju imao osjećajno. I u ponašanju, u ponašanju su bili, kažu, na ulicu, prvom u kojem sretneš, na mojoj komisli, da si ti boljevnija, kojeg hoćuje na ulici, ne smatra da si ti boljevnija, Kada sretneš taju osobu od sebe, na ulici, da si on je boljevnija. Što? duže od mene, uradio više dobrih dijela od mene. Sretne špancije, reći, a nije bolje od mene, što sad, kada je ona. kaže, on manje živi od on je učinio grija, ja. Nisu dali šeitanu, nikako nije prizio. Čovjek kada čita, takože u toki, s njima zasigurno se i on odgaja. Požuvi, kako da ne bi volio da budeš kao ovaj, kao što je ovaj papar, kako bi beselio veka ovom nećinu tradiciju Guborire. Guborire što je bilo njegovat, pa kod Nemca za 12.000 puta kaže toku dana Subhanoha. I govorio je, u vrede je bio rob, evo u vrede je da Allahu rob, evo u vrede je želi se odkupi kod Allaha. Pa bi govorio 12.000 puta Subhanoha. I drugi, pa bi govorio 40.000 puta, da bi ih na kralu djelomar 100.000.000 puta. To je njima bilo sve pa kaže jedan naš sadraniak medicina preteći je govorio. Pa se trudio i govorio više. Taki treba biti i njih. Ne možemo ih nikada preteći jer su so gire Asharani. Tu da režu niko više ne može postići. Postigli su so zato što su so gire uspozlanika, ali ih se oznam. Tabini tabin su im govorili i priznavali. Ne možemo vas dostići nikada zato što ste Asharani. Što se tiče dijela, takmiči činica. Što se tiče dijela, to takmiči činica. I početno možete u biografiji Tabina da nađete da su čini više dijela nego Asharani pojedak je dakle posebno skupi zbog poslanika Adusa Salvatore. Zasično da kada je ispitivala dakle, njihov životopisa presrega fenomenopsa poslanika Ali Salvatore i pravilno neka bude. Kad god trebamo nešto da uradimo na ulici s nekim da se ophodimo da postupimo nešto se desilo ispred nas, sad mi trebamo reagovati nemožno duge, novo zastani, zamislimo kako bi poslanik Ali Salvatore postupio pokušanje. Ono što smo pročitali od njegovog životopisa, njegove sirije što smo saznali o njegovej ličnosti, kako bi se on sad odgovorio? Ne trebaš nikoga mnogo kontaktirati u krati šta da raditi. Šta bi on radio sa ovim regionima? Kako je postupio? Je postupio. Znači, iz čištavanje njegovog životopisa, životopisa na skrava, radi And, um, I svaka pojede poznavanja ovih nagradu koje nam omog željela objeća. To je ono što čovjeti postići najlijep i podakšanje. Nijem vam mnogo zakšano, postavlja još mnogo toga drugih potraža. Za mnogo da su halautak sam odložio, sam bio naporan. Ako nešto nije bilo razumljivo, rekao sam, trebate pihati. On ima Laha da na svrtu Boga sastavi koncep. Pod, pod njegovim zadovoljstvim u internetima pročle na Thank so, so.